А він так прославився своїми сивими і чорними козацькими шапками, що, кажуть, ніби пошив шапку для самого Нестора Махна, коли той своєю бандою пролітав по наших краях. Згодом на діда донесли, і його брали в район на допит, але відпустили, бо виявилося, що Махно через зашматківку перебігав у літку, а хто ж у літку стане шити собі шапку. Коли ми питали діда Миколу про ту шапку для Махна, він тільки... Покахикову у сиву бороду прямо не відповідав, тільки згонював наздогад буряків. Мовляв, сам батько Махно був чоловік дрібненький, але голову мав простору. Тепер цьому женку, яка ще недавно годувала й дідову сім'ю, та й нашу, цього ще власне, нового і згадково прекрасного Зінгера, треба було засунути в грубий Брушняний мішок, мічений великими червоними літерами СМФ Сміян Микола Федорович, пришити до мішка циганською голкою і суровими нитками міцні поворози, завдати дідові Миколі на спину, зачепивши поворозами за плечі, упевнитися ще раз, що тримається міцно і надійно, і благословити діда в незнану путь з сльозами, зітханнями, але і з надіями. Щоб перейти через Дніпро, дідові треба було б взяти плішню, промацувати лід, але могутній колись мій дід Микола ледь тримався на ногах, залізна ноша за спиною гнула його до землі, де вже тут взяти сил ще й для залізної плішні». Вирішили обмежитися сучкуватою дубовою палицею, бо без неї в дорогу ніяк не можна. До того ж, пояснювала баба Бородавчиха, в Таврії собаки завбільшки з ведмедів і люті, як дияволи. Люди в Таврії добрі, а собаки злі, як ото в нас табурянка або хабло. Я пішов проводжати діда Миколу. Сам був Микола і теж ніби дід, а дід був ніби мною. На краю села ми обнялися і заплакали, бо вже добре знали, що не побачимо один одного більше ніколи. Дід сказав мені, не треба вже тобі, дитино моя, йти далі, я піду сам. І пішов у плавні через замерзлий брідок побіля діжиної ковбані на забору, а тоді і через Дніпро цілячись на той берег так, щоб потрапити на пологи місце поміж крутими, того горами, сивими і, мабуть, так само мертвими, як наше село. І ми стали ждати дідового повернення, лічити замерзлі дні, здригатися від чорних вісток, які приносила баба Бородавчиха. Вмирали вже не сім'ї, а цілі кутки – Бульшівка, Ребринівка, Рогачики, Махтеївка Мій рідний батько Федір Сміян жив мабуть тільки завдяки полум'ю революції Яке горіло в його жилавому тілі і надавало снаги ніби і не людської вже в колгоспній коморі зберігалося зерно на посів. Люди вмирали, але ніхто й у в гадці не мав взяти, бодай, зернину з того нерушимого фонду. Не брали свої, але могли взяти чужі. Комору стерегли колгоспні активісти. Батько щоночі бігав перевіряти, чи не заснули сторожі. На всіх була одна стара берданка з двома патронами, але батько вірує, що і такою зброєю вони вбережуть зерно, і по весні кинуть його в землю, і воно проросте, зазеленіє, заколоситься. І тут прийшла вказівка самого товариша Сталіна – забрати в колгоспах також все посівне зерно, без винятку і в найкоротший строк. А тоді всі ті, хто ще був живий, зрозуміли, що вони вже мертві. Коли не сьогодні, то завтра тільки мій батько зрадів мудрі вказівці вождя, бо тепер не треба було дрижати над тим зерном. Держава збереже його набагато надійніше, а коли настане пора висняної сівби, тоді з державних запасів по справедливості виділять для кожного колгоспу стільки, скільки треба посівного матеріалу. «У нас воно як?» – розмахував руками батько. «У нас не люди розтягнуть, так миші...» а в державних засіках зерно буде в цілості і сохранності. «О, Боже, який же дурний, – Федір, – зітхала мама. І заміж за нього виходила, то знала, що дурне, а тепер виходить ще дурніше. Зима лютувала ще дужче. Зимети понаносило такі, що баба Бородавчиха вже тиждень не могла перебратися до нас через дорогу. Може, і умерла? Хто ж то знав? Поночило рано. Ми брали двері на всі защіпки, затуляли вікна – Рядними баба Явдоха вибудовувала перед порогом цілі барикади з казанів і рогачів, не так від лихих людей, як для власного заспокоєння. Коли ж якось пізно ввечері щось торгнуло в надвірні двері, баба, забувши про всі свої страхи, мерщій взялася розбирати барикаду та так хутко, що мама тільки руками сплеснула. Що ж ви таке робите? Ще станете відчиняти двері? Коли ж це Микола. Та вони бу вікно постукали, а це у двері вдарилося.